Seara, copii. Astă seară vă invităm să ascultați Diamantul Domniței, poveste populară. A fost odată ca niciodată un împărat care avea o fată nespus de frumoasă. Cea mai mare dorință a lui era ca fica sa să se mărite cu băiatul unui alt împărat, a cărei țară era vecină, și astfel cei doi tineri să domnească peste o împărăție grozav de mare. Domnița se îndrăgostise însă de fiul unui sfetnic de la curte. Din această pricină împăratul era tare supărat și avea de gând să arunce în temniță pe fiul sfetnicului, iar pe domniță să o țină închisă în tur la palatului până se va hotărâ să facă așa cum îi cerea el. Cei doi tineri, ca să nu renunțe la dragostea lor, se hotărâră să fugă pe ascuns de la palat, zis și făcut. Tânărul era foarte bogat, Locul el în bani mulți, iar domnița își luă toate juvaierurile. Pornind ei călare în miez de noapte pe doi cai albi și sprinten și nu se oprirea decât a doua zi, când de atâta drum domnița obosise. Pobosire în mijlocul unei păduri mari și dese, domnița își puse capul pe genunchii tânărului și închise ochii, fiind cuprinsă de somn. Tânărul, care oprivea cum doarme, văzu că la gât poartă un lanț cu o cutiuță din aur. Dorind să știe ce se află în cutiuță, o scoase în cetișor de la gâtul ei și-o deschise. În cutiuț era un diamant mare care strălucea precum soarele. Tânărul îl scoase din cutie cu gândul să-l vadă mai bine, însă un corb, lăsându-se din zbor ca fulgerul, luă diamantul în cioc și zbură într-un stejar din apropiere. Tânărul sări după corb, alergă după el cât îl țineau picioarele, dar corbul ajunsese la un tufiș unde pieri cu totul. Bietul tânăr nu mai putea de necaz Văzând că nu e echip să recupereze diamantul Se hotărâ să se întoarcă la locul unde o lăsase pe domniță dormind Dar oricât a umblat Și oricât de mult s-a stăduit Nu i-a fost cu putință să găsească drumul Începuse să se însereze Și iată că dintr-un desiș Îi ieși în cale un om Nu te mai osteni zadar Îi spuse omul după ce ascultă povestea tânărului mai bine, hai la mine acasă, unde n-o să-ți fie rău. Neavând încotro, logodnicul fetei plecă cu omul acela. Când intra în casă, tânărul văzând jurul unei mese 11 băieți tineri cam de aceeași vârstă cu dânsul. Masa era acoperită cu toate bunătățile, iar tinerii mâncau și petreceau cu mare veselie. Stăpânul casei le zise, acum sunteți 12, adică atâția cât trebuie să fiți. O să stați aici până ce se împlinește anul, iar la sfârșitul anului o să dezlegați trei ghicitori. Cine le va dezlega, va primi din partea mea o pungă cu bani, care nu se va goli niciodată, însă acela care nu va putea să le dezlege va pieri pe loc. Cei 11 ce tineri, gândindu-se că anul e lung și că n-au de ce să-și facă deocamdată griji, petreceau în continuare. Numai logodnicul domniței nu petrecea, și aproape că nu se atingea de mâncare cu gândul la domnița sa Pe care o lăsase în pădure Dar să vedem ce s-a întâmplat cu domnița Când s-a trezit, văzând că iubitul ei logodnic nu mai era lângă dânsa L-a căutat prin împrejurim, dar... Precum știm, nu avea cum să-l găsească. Însă a rămas încremenită când a văzut că îi lipsește cutiuța cu diamantul. Nu-i prea venea să creadă că a fost înșelată și părăsită pentru diamant. Cu greu a găsit într-un sfârșit ieșirea din codul cel des. Dar nu s-a întors acasă la tatăl său. Ce cu banii lăsați de și cu cei luați de pe juvaierurile sale, a deschis un han unde dădea găzduire și mâncare pe gratis la toți drumeții bonlav și nevoiași. Făcea aceasta cu Într-o bună zi, poate va trece pe acolo și logodnicul ei. Timpul trecu. Acum anul se apropia de sfârșit. Cei 11 tineri îi dădeau înainte cu chefurile și petrecerile și nu se gândeau deloc la cele trei ghicitori pe care trebuiau să le dezlege. Cu atât mai mult se gândea însă la ghicitori logodnicul domniței. Ba chiar, într-o seară, supărat și măcinat de dorul fetei, și pe furici din casă, merse în pădure și se așeză la rădăcina unui stejar bătrân. Pe când stătea el așa, trei corbi bătrâni veni în zbor și se așezară pe crengile copacului. Minune mare! Cei trei corbi începură să vorbească între ei ca oameni. Mâine vom avea o petrecere grozavă. Când cei 12 tineri vor pieri, neputând să dezlege ghicitorile, zise primul dintre ei. Dar cum sunt uh, aceste ghicitori? Întrebă al doilea corb. Prima ghicitoare este din ce făcută casa mea din pădure. A doua este de unde li se aduce mâncarea. Iar ultima este cu ce este casa mea luminată și ziua și noaptea. Răspunse primul dintre corbi. <laughs> Râse al treilea corb. Eu știu să le dezleg. <laughs> casa e făcută din oasele sutelor de tineri care n-au știut să răspundă la ghigitori. Mâncarea li se aduce de la bucătăria palatului, iar casa este luminată și ziua și noaptea cu diamantul ce l-ai furat de la logodnicul domniței și pe care l-ai agățat în tavan. <laughs> Râsăle toți trei și, dăm puternic din aripi, își lua războrul. Dimineața următoare, stăpânul casei strânse toți tinerii și le ceru să dezlege cele trei ghicitori. Singurul care știu să răspundă corect la toate ghicitorile a fost logodnicul fetei care, astfel, ce a recapătat diamantul și-a mai primit... Și punga cu bani care nu se sfârșesc niciodată. Logodnicul domniței, pornind numai decât în lumea largă în căutarea logodnicei sale, Cercetă multe sate și orașe, trecut din împărăție în împărăție, Dar nicăieri nu a putut afla vreo veste despre dânsa. Anii treceau unul după altul, dar de domniță tot nu afla nimic. De atâta supărare și obosit de-a fi căutat, tânărul căzu lav, Ajunsese umbra tânărului voinic și chipești de odinioară. Rătăcind așa, din loc în loc, ajunsese într-o seară la hanul deschis de domniță. Intrând han, abia ținându-se pe picioare, domnița îl văzuse, dar nici ea și nici el nu se recunoscuseră unul pe altul. Anii ce trecuseră și durerea din sufletul lor îi schimbaseră mult pe amândoi. Tânărul a fost condus într-o cameră și îngrijit. Când unul dintre servitorii de la han dori să-i aducă o lumânare pentru a ilumina camera, Tânărul refuză. N-am nevoie de luminare, spuse el. Am la mine un diamant care face lumină ca ziua. Când servitorul și din cameră, se duse direct la domniță să-i spună despre minunea de diamant. Domnița mers la camera tânărului Bonlav, deschise ușa și întrebă pe tânăr de unde are diamantul. Însă când a început să stea de vorbă, iar diamantul să lumineze chipurile, să recunoscură și se aruncară unul în brațele celuilalt. De fericire râdeau și plângeau în același timp. Bucuria că și-a găsit din nou Logodnica l-a însănătoșit pe tânăr în câteva zile. Au plecat de la Han și au mers împreună la împărat. Când acesta afla că de credincios a fost tânărul, a consimțit cu bucurie la căsătoria lor și l-a făcut pe ginerele său urmași la scaunul împărătesc. Ați ascultat Diamantul Domniței, poveste populară, a interpretat actorul George Ivașcu.